וחמה ארכה. והנה המלאך הדובר בי יוצא, ומלאך אחר יוצא לקראתו, ויאמר אליו, רוץ דבר אל הנער הלז למור, פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה, ואני אהיה לה נאום אדוני חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. הוי, הוי, ונוסו מארץ צפון נאום אדוני. כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, נאום אדוני. הוי ציון, המלתי, יושבת בת בבל. כי חו אמר אדוני צבאות, אחר כבוד שלחני אל הגויים השוללים אתכם, כי הנוגע בכם, נוגע בבבת אינו. כי הנני מניף את ידי עליהם, והיו שלל לעבדיהם, וידעתם כי אדוני צבאות שלחני.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 ‫כי נאור ממאון קודשו.